чи її взагалі колись візьмуть до того театру. Але треба ж якось стерти цю нахабну усмішку з червоного бригадирового обличчя. Ну-ну, казав сліпий, побачимо. Не так просто дорогенька, теперка вирвати з села. Паспортів у колгоспі не видають. А без бумажки ти букашка. Кордон на самку, Дана згадала гратом слова Ніни певної про те, що вони з Миколою запізнились з виїздом. Тепер із СРСР і пташка не вилетить. «На якомусь ще замку насторожився бригадир?» «Та то я так», – гірко усміхнулась Дана, – «замок тракупити. Досить того, що хату нашу забрали, то ще й цю літню халабуду можете пограбувати». Зарізала п'ять курок, дві запекла, три обтерла сіллю, обкачала жалючою кропивою, обгорнула полотнинами і поклала до кошика. Решта зозулястих вже кут-кудакають на подвір'ї тітки-хотинки». Зайшла до димки. Подала конверта. Якщо раптом він зайде... Зайде, богоданцю, зайде. Тільки поклади своє письмо он там, на видному місці, під покутем. Якщо раптом помру, то щоб міг знайти твій Юрко. Гадала я на тебе учора. І що? Навіть не знаю, що сказати. Скільки не гадаю, а показує дві дороги. На одній ти в парі, а на другій? Без пари? Але як то може бути щоб одна людина водночас на двох дорогах, і в парі, і без пари. Не знаю, богоданців, сама не второпаю, так показує моє гадання. Головне бабоню, щоб ви були. Довго-довго. Я просила тітку-хотинку, вона буде до вас навідуватись, та інші. І інші, моя птаці прийдуть, а я, як тільки щось довго рить, так хутко присягать за поміщу, то їм зілля, та настоянки, то одна в років, баба, щось дайте. Ти не журися, я, дотечки, сама не пропаду. Тільки б у тебе все добре, та щоб люди добрі на дорозі зустрічалися. Вийшла з дому рано вранці. Не хотіла, щоб з вікна зради бачила, як вона йде до зупинки. Поки спохопляться, поки що, то вона вже буде в місті. Розділ дванадцятий. Дівушка, вам нужно место в гранд отелі під названием Тюрма. Так я могу замовити словечка, номер люкс, наверное, Угадал? В Вогрядного чоловіка в однострої кольору хаки, усмішка від вуха до вуха, аж металеві коронки на кутніх зубах видно, але світло сірий, наче паморис на осиці погляд, пронизливий і чіпкий. Чи то у дядечка справді гарний настрій з ранечку, чи то в нього звичка така, за будь-якого настрію усміхатись до молоденьких і вродливих дівчат. Певно, давненько спостерігає за даною, як вона сидить біля височенного муру, спершись на клунки, і терпляче поглядає на зачинену залізну браму. Ой, доброго ранку, я тут, з передачею, чекаю, поки відчиниться». «А хто сказав, що тебе відкроють? І откуда у тебе така цінна інформація о том, що здесь взагалі передачі приймають?» «Але ж колись...» Дана худко скочила на ноги, недовірливо глянула на чоловіка. Жартує він чи що? Не так уже й багато часу минуло відтоді, як їй передавали вусаки з харчами у келію цього похмурого гранд-отелю. І раптом їй відібрало мову. За широкою спиною Веселуна з Осиково морозяним поглядом стояв Федір, у чорному плащі, білосніжній сорочці, Краватці в косу смужку, дивився кудись убік, на замок чи костел, наче його абсолютно не обходила розмова і не цікавила вона сама. Ніби ніколи він її і не знав. Просто чекав, коли його попутник закінчить свої словесні вправи. А може, це не Федір? Може, хтось дуже схожий на нього. Бо ж хіба справжній Федір? Ото, як казала димка, Чебуристий Лесик та Лесик, веселий, непосидючий, закоханий в неї по самі вуха, міг би так байдуже дивитися вбік, коли вона тут. Але ж колись. Здається, чоловіка дуже розсмішило дане здивування. Какий ми, оказується, освітомний об этом самом колись. Это було давно і неправда. Зість моя мілочка, оддихає уже осужденные, а им ничего не полагается, ничего. Грешники должны страдать и голодать, желательно и в смоле кипеть. На то они и грешники, ведь так? Ты же читала Библию? Ведь же здесь все такие набожные. Ах, твой герой не грешник? Ну, конечно, раз он твой герой. А может, он и правда еще в чистилище, то бишь под следствием. Тогда другое дело, тогда можно и передачку. Но это в одном месте. У нас в городе теперь этих мест хоть пруд пруди. Ух ти, какие глазіща, какое лічко, какие волосы. Да я би сам посидел в какой-нибудь каталашке, тільки би получить що-небудь з этих ручек. А ви, товариш, Лесик? Той назав плечима, запалив цигарку. Не в вашому кусі, ли?» Лесик. Значить, усе таки Федір. Але чомусь він не хоче впізнавати її. Вперто дивиться мимо. Ну що ж, на все має бути своя причина. «А про яке слідство говорить це і в однострої? Хіба тато вчинив якийсь злочин, щоб його розслідувати? Йому ж навіть не сказали, за що забирають з дому. Арештували і все. Дані хочеться випалити все це прямо в біловато-сірі очі».